vetëm atë e falëndarojmë dhe vetëm prej ti ndihem dhe falje kërkojmë. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zët tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi sallallahu aleyhi wasallem është robë dhe i dërguar i ti i fundit, pa që ja mshira bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit profetin Muhammed sallallahu sallallahu aleyhi wasallem, për familjen e ti, shokët e ti, dhe për të gjitha ta besimtar, që e pasojnë rrugën e ti, dherën e dite në gjykimit. Pastaj të ndërshëm, vlazër besimtar, vlazër të praneshëm, jemi dëshmitar të këti realiteti, i lumëtur, apo i hidhur qoftaj. Ajo që ka shohim edhe përjetojmë, Kohëve të fundit janë problemet të shumta me të cilat ballafaqohemi. Edhe muslimanët, edhe jo muslimanët. Ajoç kanal pra u kupon neve të dimësh se a thua vallë përse besimtarët musliman përse besimtarët të ballafaqohen me probleme dhe sprova të ndryshme. Dhe nëse ndalim edhe shohim harten dhe i shohim vendet e muslimanve kudo që janë duke filuar nga vendi yn e shohim se muslimanet balafaqohen me probleme të shumta ndështa ato ekonomike janë problemi ma i vogel karshi problemeve të mdha që i ka goditë u metin e Muhamedi sallallahu a.s. në këtë kohë. Dhe problemet e besimtarve musliman thillojnë qysh nga themeli shtepis, nga burri dhe grueja. Pastaj, kur burri me gruan, kam probleme, ato automatikisht përqohen të këtë femit e tyre dhe kalojnë apo bartën këto probleme, këvirus bartët edhe të këfmit, dhe problemet e burrit dhe të gruas lanë gjurmë apo vragë edhe të këfmit, e si dë mos të këtë atafmi që janë në fazën e hershme të rinis, si dë mos të këtë atafmi që janë duke ndërtuar personalitetin e tyre, si dë mos të këtë atafmi të cilët i kanë shambull apo i kanë mostër prindrit e tyre, Përstaj problemet shkojt me tutje dhe kemi probleme më smarveshe edhe në raportet prind fmi, fmi prind. Problemet në mes të vëllëzërve dhe motrave, problemet në mes të farefisit, problemet me fqinjet, problemet me shoqerin dhe problemet me vendet e ndryshme. Dhe shtrohet pëtja nështë a thuval, pëse ndodhin tërë këto probleme, dhe ku është shkaku i këtyre probleme dhe? Mosaron i vlazen besimtar se ndodhin këto probleme për shkak se jemi larguar nga udhëzimi, nga mësimi i Allahut të madhëruar. Dhe gjdoherë muslimanët, kur janë larguar nga udhëzimi, Kurian larguan nga rruga e Allahut, ata kanë pas probleme. Ata kanë pas mosmarrëveshje. Ata kanë pas luftëra. Ata kanë pas smundje. Ata kanë pas varfëri. Ata kanë pas edhe shkatërrime apo katastrofa të ndryshme. Dhe si pasojë e këtij largimi nga rruga apo udhëzimi i Allahut, janë problemet tona me të cilat po balafaqohemi. Si pasoj e largimit nga rruga e Allahut, balafaqohemi me një realitet të cilin është fështirë të përbalojmë. Sepse në kohë të krizave, njerëzit nuk ja dalin letë këtë i kalojnë ato, vetëm ata që kanë, feat fort në veten e tyre vetëm ata që janë personalitete të formuara i përballojnë krizat edhe problemet me të cilat ballafaqohen. Engjaniherë për shkak të problemeve njerëzit përfundojnë tragjikisht. Për shkak të problemeve pasojat janë katastrofale. Për shkak të problemeve janë shkatërrime dhe degenerime marramendse. Andaj duhet jemi të kujdeshëm Ta marrim udhëzimin e Allahut Dhe të shkojm atje ku na udhëzan Allahu Sepse njeri në këtë bot Oshë shumë interesant Ma letë e merë udhëzimin e njeriut Se sa udhëzimin e Zotit Ma letë e merë udhëzimin e Kryeses Se sa udhëzimin e Kryuasit Nëse shkon të mjeku i mjekësis familjare dhe ta je pulzimin me shku të kardiologu të mjeku i zemrës qka kishe me bati si njeri i menqur si njeri i kuptuashum kishe me shku të mjeku i zemrës për me kërku i lacin, për me shëru zemrën e si kur t'i shku të ortopedi këmjeku që është përthyri dhe rëgullim të eshtrave në trup kishe me dalë që sharak Njerëzit kishin më çeshme ty, kishën no, po ty zëbra s'u ka thyrë. Ti ke smundje. Ti ke smundje të ndryshme kardiovaskulare apo të ngjashme. Pse ke shkuat atje ti ka mas s'u ka thyrë, dora s'u ka thyrë, gishtit s'u ka thyrë. Dhe çka kishe më bë, kishe më ul kokën, se po del i dapt, po del i pa arsyeshëm para masës së thjesht. E Allahu ta ka dhënë udhëzimin e Kuranit. Ta ka dhënë udhëzimin po atë me rregullimin edhe shkon Kur'an. Xheje zgjedhjen e problemeveve. Mëra udhëzimin drejtau kasuneti rruga tradita e profetit sallallahu alajhi wasallam. Hetë e ke marrë keçi në dorën tjetër, edhe po shkon ka udhëzimi i djallit mallkuar. Po shkon ka rrugë e devijuar, të kundërtën çta ka mësua Allahu. E pastaj a thua vallë, pse ndodhin pre këto probleme? Pse ndodhin këto mosmarrveshje? Pse ndodhin këto luftran mes muslimanëve? Ndodhin se e kemi gabuar udhëzimin. Në vend se ta marrim në dorën e djallit Edhe të shkojmë ka rruga e djathtë, e kemi marr në dorën e majt dhe po shkojmë ka rruga e majt, ka rruga e devijuar. Andaj njeriu sarci largohet nga udhëzimi i Allahut, ashmalet bën mëkate. Ashmalet zhytet në për gjunahe. Dhe shkaku i këtyre mëkateve, gjunaheve Muslimanat përjetojnë këtë gjendje të keqe të cilën e kanë. Për shkak të mëkateve të gjënohave, kanë pas probleme edhe për ndriton të parë Ademi dhe Hava. Kan pas problem sepse pemën e ndaluar që Allahu u ndalojnë në xhenet, por mos me hanger për isaj. U ahyesh şeytani mallkuar. Shkoj shejtani dhe mashtroja demin dhe haven, dhe ju tha hani prej kësoj peme, se kjo është pema që nëse hani do të dboni të pushtet shumë, se kepo njeri ju i kryu më është lakmitar, e lakmonë pushtetin, gjithmonë nëndranë qyshme qenë në pushtet. Edhe na që se kemi provu e ka njëher nashkomendja, kërishohem ata, të hangër tupi tuk nash, e s'punojnë kurgjë, e marrin me mira euro, 3-4 mi e 10 mi kështu do të thët, që dijen e për letra, edhe tira që nuk dijen hiq, që kanë me një ka njerë me thonë, e edhe, edhe unë të shakonat të vesh me nejt me letra në dorë, e ki lakmi do të thët pushtetin, e shëjtoni shkaj këtu e, e mashtoj a demin e dhe haven, thë hanë i prej kësaj përme, se do të mërë një pushtetin, edhe tjet amëshua shmerin, jetën e gjithë mëshme, kur nuk dhe të vdesni? Ju tha, do t'jeni të amëshua shumë këtë bot, kur nuk dhe të vdesni? Dhe njeri në këtë bot në ka dëshirë me vdekë, si dhe mas ata që balafatëshohen pak me probleme. Ata që balafatëshohen me probleme shumë, ata ndështë të dëshirojnë vdekë nga një herë, duke me ndu se vdekëja o azilë problemet ndërsa ata që s'kan probleme, këta o mrezat thoin 1000 vjet, ama më shumë se Nuha alayhiselam. Po me bëmë Allahu zonë i mundsin 1000 vjet, kishim me o Allah zot 121000 se shfrytëzojmë në ibadet, në rrugën e Tomë. Edhe kështu kishim e vazhduat gjithmonë. Mirpo kemi me vdekje. Kemë me vdekje dhe kemi me uballafaque me Allahun xhelleshanu. Dhe Ademi dhe Hava prindet ton janë ata të parët të cilët gabuan dhe u balafachuan me një problem të madhë. Cilisht problemi e problemi tyre, nëzirja e ty në prej gjenetit. Ishin në gjenetin në venin më të dasho që e ndrën muslimani. Dhe prej aty nëzori, Allahu gjëllë shanuhu. Për shkak të gabimeve të gjenaheve, Allahu e nëzori apo e përja shtaj nga mëshira e vet i blisin lanetullahi alej, malkimi Allahu të qovën biteh o bo me një madha, me ndje madhësia një smundje që ka, ka plushë ështërin, këtu në venin tonë dhe gjëtiju, dhe me ndje madhësia është kak i refuzimit të fjallëve të Allahot, me ndje madhësia është kak i refuzimit të Kur'anit dhe të sunetit të Rasulullah sallallahu a.s. dhe i blisi, jopë se nuk e diti, Se urdhni Allahut është hak, por nga mendja e mallsia nuk e pranoi urdhën e Allahut. Dhe çfarë ndodhi me të? Allahu e përjastoi, e largoi nga rahmeti, nga mëshira e tij. Për shkak të mëkateve u ballafaqua me problemin e paparashikuarun faraoni dhe ushtria e tij. Saqë Allahu në detin e kuq e përmbysi atë dhe ushtrinë e tij. Për shkak të mëkateve U ballafacën me probleme të ndryshme populli Adit, Themudit dhe Lutit alayhis salam. Për shkak të mëkateve u shkatërua me tufan populli Nuhit alayhis salam. Për shkak të mëkateve po përjeton nënshëmim dhe degradim të vlerave umeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po përjeton nënshëmim prej atyve që janë muslimanë. Jo pse mostimanët janë të dëbt, po për shkak se mostimanët janë zhytur në mëkate, në gjunahe. Andaj, për shkak të mëkateve, po bien pushtetet. Po bien pushtetet e diktatorëve ditë ta ditës. Po bien pushtetet edhe në kohën e sadhë bashkohore. Dhe të freskt e kemi rastin e Zeinul Abidin bin Alis, apo Muhammad Hosni Mubarakut, apo Muammar Gaddafi, edhe të tjerëve që do të vijnë, sa ata kët rrugë do ta ndjekin, kështu do të përfundojnë edhe ata, të poshtruar edhe të nënshmuar. A thua vallë, pse këta ishin pushtetarë të drejtë përfundojnë kështu tragjikisht? Jo, sepse këta ishin diktatorë të zhytur në katën e gjëna dhe 30-50 vite i duroj Allahu Azza wa Gjelle, e pasta i fundosi dhe vërtet ishte të mërë dhe trishtime pa se si po përfundojnë ata. Dhe po përfundojnë prej durve të populatës e tyre. Po i zbresin nga skena edhe po i mysin, po i ekzekutojnë populi i tyre. Andaj, vlazen, nëse dëshirojmë këtë botë, të jemi të qetë, të sigurtë, të mbrojtër prej problemeve të mdha, dhe nëse dëshirojmë një sukses të madhë në botën tjetër, atërë të marrim udhëzimin e Allahut, të marrim mësimin e Allahut, dhe mësimin e të dërguarit e ti, salallahu aleyh wasallem. Allahu azzawajllë, thëtë, fëmën të bia hudaje, fëla ju dhillo, fëla ju ja dhillo, fëla ju dhillo, fëla ju dhillo, fëla ju shka, e kush i përmbahat u dhëzimit tim, aj nuk ka për të humbor në këtë bot, e as nuk ka për të dështuar në botën tjetër, thotë Allahu gjellësha në hum. Pas taj vlazen besimtar, ata që refuzojnë u dhëzimin e Allahut, ata do të përfundojnë kesh në këtë bot, po një fund, edhe ma i dhim shumë do tjetë për ta në botën tjetër, dhe Allahut e ala thët, Wë menj 'arada an dhikri fa in lahu maishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma E kush refuzon E kush ja kthen shpinën udhëzimit tim thot Allahu do të jetë në kët botë me vështirësi dhe me probleme dhe ditën e gjykimit do të ringjallet i verbër Kush ja kthen shpinën Ose zemit Allahut do ta ket jetën e vështirë dhe me probleme të shumta, të paparashikueshme. Po edhe në botën tjetër nuk do të jetë mirë. Do të ringjallat i verbër. E kur të ringjallat i verbër, do të thot Zotit Rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. O Zotim, pse më ringjallat të verbër, ndërsa un kisha sy. Unë kisha shikimin. Allahu Teala i thot Këdhali këtët kë aja të na, o këdhali këlljohme të nësa. Kështu ty të ka nardhë faktet, kështu ty të ka nardhë argumentet e mija, të ka ardhë udhëzimi im, e ti e harrove. E le udhëzimin tim, e more udhëzimin e tjetërkujt, e le rrugën time, rrugën e të drejtëve të të shpëtuarve, e more rrugën e të devijuarve. Andaj, atë ditët Allahu, edhe nesa, ty pëtë harrojmë para me ndosët me hi një kafiteria apo një lekal me qeni uritun, apo i etur edhe me të harru e kamariri sa, sa shka këtan nervoz dhe sa të revolton ty të rebelën, që tin me ragu e o zëtëni, apo më shëqim këtu, edhe të harran për një 5 minuta dhejtë, zbogot kja meti, po me të harru Allahu gjëllësha në hun në dit, kur dilët ka arën i kokë, një kilometre e gjysëm apo aty dikunë, dhe të upil shonë djerës, dikon e mbulojnë djerës dherit të zogu i kamës, dikon dherit të gjujt, dikon dherin bel, dikon dherin fyt, e aty me të harruë Allahu Azza wa Gjell, para me ndoje qëfar të rishtimi, qëfar të merë, qëfar lahtarie madhë është. Andaj keni ku i, i desë, mose harrani u zimin e Allahot, se vë Allahot do tjenit harruë ala ditë kër do të dirë një parati. Lazën muslimanë, Mos haronë sektosh për blen edhe ata që bëjnë mëkate. Kështu shpërblehen ata të cilët nuk ndalen prej gjinahave, prej harameve. Dhe Allahu Teala thot: "Wekezalik najzi men asraf walam yu'min biayatir rabbihi. Wa la'azabul akhirati ashad wa abqa." Po kështu ne e shpërblejm edhe atë që është zhytur në mëkate, thot Allahu. Po këto nesh probleme dhe ato që është mbushur me gjënahe dhe nuk i beson argumentet e Zotit të Tij, po dënimi i botës tjetër është më i rënd. Po dënimi i botës tjetër është më i ashpër dhe dënimi i botës tjetër është i përjetshëm. Nuk është i pjesshëm, por është i pjes i i përjetshëm. Në pafundsi do tjenë të jenë të ndeshuar të dënuar. Prandaj vëllezër besimtarë, Keni kujdes, bëni kujdes, qëfar bëni dhe qëfar punani dhe qëfar thoni. Dhe mërë një mësim nga pësimet, dështimet e të tjerve, mërë një mësim nga popuj, individ, apo pushtetar, apo qëfar doqofshin ata, sepse i menquri i dëgjan në gjarjet, i kuptan ato dhe përfitan për i tyre, ndërsa i pa menquri vetëm i dëgjan dhe vetëm sikur, në gjarje ish i kanë dërsa për tyre fare nuk përfitan. He Allah subhanëmë të ala, në jep shenë që të përfitojmë nga e kalura e të tjerve dhe thot, e falem jehdilehum, kem e hlekna kablehum min al kuruni, jem shune fi mesakinihim, in e fi dhalike le ajatin li ulin nuha. Për shkaktëm kateve, përshkak të gjunaheve kam pësuar generatat e ma hershme, dhe Allahu thët, a nuk e kanë të qartë ata se sa breza kanë kaluar, se sa generata kanë kaluar, para tyne e ne i kemi shduk. Dhe të duhet a kemi qartë se para nesh kanë kaluar generata të shumëta e që Allahu i ka shduk. E thot Allahu, "A kta ecin në për ato vendbanime të tjera? Do thot na jetojmë, ecem, punojmë në ato vendbanime ku janë shkatrur generatorat që kanë qenë para nesh." Dhe Allahu thot, "Në gjurmët e tyre ka fakte për ata të cilët janë të mençur. Në gjurmët e tyre ka fakte për ata të cilët janë inteligjent." E kush e merr udhëzimin e Allahut Zë praktikon atë nuk do të humb as në këtë botë e nuk do të ketë dëshpërim edhe mjerim e dënim as në botën tjetër. Kush e merr udhëzimin e Allahut nuk do të ketë probleme familjare. Atë ku mos e shumti sa çshëshis son po i kanosin rreziku. Prai pas luftës me gjithë ato të mira që kanë ardhur, kanë ardhur edhe shumë tkësi. Dhe keqja më e madhe që po i bëhet vendit është në nivel shumë të lartë shkurorizimi. Dita ditës po shtohet numri të shkurorizuarve. Dita ditës po përfundojnë shumë familje me bela, me raje, me plagosje e po vjen deri te vrasja. Se po munohen me uintegruem rreth 10 vite më rrana 10 viteve apo 8 viteve në shoshin europiane dhe po mendojnë me bosh konorizimi si kur atjetu pi kafe. Jo ata kanë punu që një 100 vjetë për me arë qështu me degeneru popullin e vetë. Një 100 vite punojnë për me degeneru kështu popullin dhe me lanë në shtëpin me pleqët dhe plaka apo në për shtëpijat pleqve me najtë ata edhe në për shtëpijat rëndamta me qenë një njëri apo dy edhe një matës apo një qenë. E teth mosu mësonu në menëherë, krejt me fruçhen, me mocën, me qendën e bavën, shtëpi të plezëve për 10 vite sbohet. Ka dalë dane, ka dalë dane, krejtat u vinë edhe këtu. Mosu bëni marak, po nuk po i dëshirojmë na. Inshallah na nuk i mrim. Amo trendi që është, zhvillimet e fundit po tregojnë se kështu do të vijë fundi. Do të vijë fundi që vlesh edhe plakat. Ne po shtëpiat plezëve e 33-at me kanicën, me kanymoc, e nmuşin me bokanë fëmi, sepse Steriliteti po traket ndër, shtërpsia po traket ndër, po thot, o 33 ja keni kujdes. Keni kujdes. Mos hasni rrugës së shtërpsisë apo sterilitetit, se po shtohat numri i trive dhe të rejave që po janë steril, po lindin. Për çfarë? Për shkak të xhenahave, për shkak të harameve, jo për shkak se ata janë rrugën e Allahut xhalla shanuhum. Andaj familja Bërthama e shtëpis ka fillu e me u dridhë, po fillojnë problemet prej gjanave ma elementare, dhe në Europë nuk është që dipë se ndohat, burë e gruja përshka këtë dukimit të fmive, burë e mërë djallë në qënë gjami, gruja thëtë për qënë kishë, dhe vend të shku në rizimi, kërë farë problemi nuk është të të po është të të të këne, kërë për mëndodhin, pse baba e ullëzën djallin, apo njën e ullëzën, baba e edhe kemi sa konsultime me 33, shkaku i fmive po vjendere të ndarja. Për shkak të dukimit fmive, në dukimin e fmive kemi obligim dhe masit martomi, prioritet është me formu familje, me bo fmi, po masit bo fmia, prioritet t'y në është me eduku o fmit. Andaj, këtu po fillojnë problemet. Problemet tjera në me zburët e gruës fillojnë, kur është në pyti edhe Poligamia, martesa me më shumë se një grua dhe më shumë kisha dashë këto fjallë të dëgjojnë motra se sa vlaznit Shumë motra, besimtare, muslimane i kanë hapë dyrt e prostitucionit burave të tyre Shumë motra, besimtare, muslimane u a kanë hapë dyrt e kurvnis burave të tyre Pse, se onën nuk më e përballoj me pas të edhe një grunë me letra, zyrtarisht. Andaj bënë të edhe një dhe dy dhe tri, ilegalisht, më sheftas. Dhe vlazen nuk o këtu një rezik i vogël që e parah me ndonë dikush, po se cilë e ka për veti. Jo kjo është një smundja, po një virus që është tu fuz që është një tonë, dhe sot me të madhe flitet se femërës shqiptare nështë, Ma mirë më mi apru vdekën se më aprun në grua tjetër në shtëpi, apo do dikun tjetër. Edhe çka thon trit, e po masë është kështu atyre, ma mirë u po shkoj me tjerë, ato s'po e pengoj edhe po vazhdoj. Po e vazhdon, po jetë duke vazhduan haram. Dhe futja shumë trive në haram ka ardhur për shkak se gratë të tyre nuk i lejojnë. Në fakt në shariatën islamas që duhet me marr leje prej tyne, po tash na burrat fortë E po do të më marr leje. Andaj kush ka nevojë për një gjatë të tillë, duhet gratë të respektojnë dëshirën, se çastu kriatura e mashkullit është më ma e psharakë. Krijatura e mashkullit ndryshon prej krijaturas së femrës. Andaj duhet mashkulli të martohet me një, po të mos bien zinë nëse është nevoja me dy. Po të më zbijen zina nësë është nevoja me tre, nësë është nevoja me katra. A më zina nuk bën me imaginu fare, nuk bën me post men. E që ka përbohen po në popullatën ton? Po i frigohen grave, po i frigohen këjshive, familjes, mijve, edhe po shkojnë përbohen po zina. Përbohen po zina. E kur ma letë në këtë popullë tonin nuk ka qenë me bo zina se sa në kohen e sotit. Kur ma letë se në vitin 2011 nuk ka qenë me bo zina. Në e ka nështru rrugën me asfalt edhe me lule, veç e janë i boni zina, në shdo qoshe në to rrugën magistale kivene, kivene edhe qmime, qmime, shumë, shumë t'lira, aksjone, dinë si ku në aksjonën e për hypermarkete, reklamat ndryshme edhe i madhi vogël veç shkojnë atje i shfyn epshet. Se mëjë motër muslimane për rëzikon vetën të anë për shkakt burit. Ajë mënët me silë epidemin familje, mënët me silë smundje, mënët me silë runa zëtë gjanat e cilat nuk dëshiroj mas me i përmend. Andaj do të me pasku i desë dhe ta kuptojmë se poligamia është e ligjësuar për meshku i dhe e ndaluar për femra. Pastaj, kur nuk lejohet martesa me më shumë se një grua është tradhëtia, atyve që këne ka rujt zotise, Po më rëqyshja, si dhe mësë kur janë 3, se kur plakën edhe modës mundën, po kur janë 3, të ratin e kanë modë dhe kanë qëfë. Pastaj, shpenzimet, jo të balç me përgjinim femnore, këto i silin problemet, pastaj, puna e gruas e shumët, vërtet kanë punë gratë shumë, andaj dhëtë mjë ndihmu në punët e tyre, asa kemi mundësi. Pastaj, probleme përshkaktojnë, përshkak të punësimit të grave, përshkak të punësimit të grave, se tisa grave preferojnë punën para burit e dhe fmive. Na jemi po punëve të grave konform natyres e femrave, se jeshtë do punë vlenë për femra. Nuk bon femre me punu fizikisht, nuk bon femre me punu e pastru se bërlogjeve të rrugës, apo të banjove veceve publike. Aja e ka natyren e bud, duhet mi agjetë një punë të bud, një punë të këndshme për te, mirë po nuk bon të është femra Apo gruja me marë punë dhe me lanë rrugës burin me fmi, me bredha ta rrugës. Edhe kjo përshka këton probleme. Andaj vlazen rrujuni, rrujuni problemeve në familje. Rrujuni problemeve në farefis, në fqinsi dhe në shoqri. Sepse të gjitha këto probleme në gjelin, i thrasin gjenahet, në katet, e pas taj vlazem përshka këtjune problemeve povinë dherit e më smarveshet, une vetëm kalimë dhe përmenda shkunurizimin, por këtu me të madhe janë edhe konfliktet zënka që po ndodhin në shoshrinë Kosovare pas luftës. Nuk ka ditë që në kronikën e zezë nuk ledzojnë për rastet të therjeve, të plagostjeve, të vrasjeve. Si kur këtë kishë ndodhë në të kaluarën para 3, 14, 50 viteve, ose dhe njëzet viteve, thotë se okupatori, armiku, s'po zhedhë mjetë e mnyra, për me na futë hasni ndër mjetë vete. Po tash, në dhe se të merem i ne me veriun, të merem i me ata që po ne okupojnë në atë pjesë të venit, na po në po merem i në nëmjetë veti, qysh me u ra, qysh me u plagos, e dikosh që është i ullt, dhe i paditur nuk zhedhë mjetë të tjera vetëm, që ta likuidën dikën fizikisht. And dhe runë në prej të këqijave, runë në prej harameve, sepse ato rezultojnë me pasoja të mdha. Ju qka eni të rritë, duhet t'jeni dve menëshëm, se tash e keni kohen kur brumoseni, tash e keni kohen kur e formoni personalitetin, ndaj nuk ka ven ju të rritë me ursutu me thonë, unë e jë miri, hajt hojt se kur t'plakëm, edhe në do t'jema të në gjami do t'a falin amazin. Hajt se kur t'plakëm do t'a gjëraj që besa dhe në hajt dhe shkajt e a jë garantuar se kime u plak? Zdët dita po dëgjojmë trit që po vdesim. Andaj kjo është arsëtimi shejtanit me thonë hajtë se ka ko, hajtë se ma vonë, hajtë se kur të bëhën a plak. E Allahu përnë atërhek vretjen, rru në prej harameve, rru në prej gjenaheve, rru në prej problemeve, se ejnë me atë kunu mautu, kuntum, ju të drekkumul meutu e leu këntum thiborogjin moshejjede, ku do që t'jeni, do t'ju arrin vdek në qfar do kohë që tjeni, do t'ju gjenë vdekja, do t'ju kap vdekja, qofë shi duke jetuar edhe në palate apo në kështjela të fortifikuara. Andaj ti i pasën, ti i ditun, ti që jim e autoritetë dhe me pushtet, ka me të zonë vdekja, për katitu për te, lërgoj për i haramev, për i gjenahave, se rezultojnë me pasoja, po edhe ti që nuk i pasën e me autoritetë e me pozitë, E me dije, edhe ty ka me zonë vdekja. Edhe ti që i ri ka me zonë vdekja, sikur ato që është i vjetër. Prandaj drejtohuni dhe afrohuni ka rruga e Allahut, ka udhëzimi i Ti, ka rruga e shpëtimit. Allahu na ndihmoft edhe na udhëzoft në rrugën e vërtet, në rrugën e të shpëtuarve.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 Ditë ditës situata në pjesën veriore të vendit të shtetit ton po përkeqësohet. Kemë thënë dhe po përsërisim edhe një herë se nuk jemi i tharë të konflikteve, nuk jemi dashamir të problemeve, të zënkave që po ndodhin atje. Nuk jemi përkrah të atyne grupeve apo klaneve mafioze dhe nuk jemi në kategorinë e tyre. Prandaj Ju shkajeni tri tani po të kujdesshëm, t'jeni të vëmendshëm, mos u entuziazmoni apo mos u impresiononi prej situatës, dhe mos u nxjeni shumë, sepse shteti jon ka parlamentin, ka qeverinë, ka presidencën, ka institucionet e zgjedhura që ju i keni zgjedh, po them kushtimisht jo, se dikush i ka zgjedh dhe ata e kanë përgjegjësinë. Prandaj muhabetet e nxehta m's darke duke piçaj Rusi e uj pusi e kikirike e fara Nuk janë të dobishme në këto dit Se po në zhejë njërzit shumë Dojna me organizuët, dojna me bo kështu Dojna me bo ashtu, na kur gjus keme bo Janë ata pushtetarët Të cilët do të marim barën Dhe na, mu botë sinqert Krejt vetë nuk e kemi shliru këtë vend Na kanë dihmua edhe më dërkomtart E ta shma se kemi nisë këtë rrug kështu me ta A pështë që së pë po mujna me unda për i tyne Ne yemi hala sikur fëmia që nuk e ka smirë. E keni pa këtu në këtë rrugën ton, disa fëmijë që marën, prent, apo për dore, i marrin prënt apo gjëshit për dorë e çojnë shkollë. Edhe na ç'ashtojemi, ala për dorë do të na marrën dorë komtarët. Ata kanë më na marrë për dorë më na cit atje në pikën 31 këtej. Ka dal dalë, natu rrit, tu pjeke diku tani e marrën vet. Inshallah jemi të kujdesshëm edhe të vëmendshëm. Mos bim do të thot në gratëkat e, e mafive apo grupeve klaneve të ndryshme që janë atje.